Едгар Алан По. Оповідання та повісті. Оповідь Артура Гордона Піма. Передмова. Кілька місяців тому, коли я повернувся до Сполучених Штатів, переживши в Південному океані та де інде багато дивовижних пригод, про які розповім далі, випадок привів мене у невеличке товариство джентльменів з Річмонда, штат Вірджинія. І вони виявили глибокий інтерес до всього, що стосувалося країв, де я мандрував, наполягаючи, щоб я видав свою розповідь друком. Проте я відмовлявся це зробити, і то з кількох причин. Були серед них і причини суто особисті, вони стосувалися одного мене, і причини іншого характеру. Скажімо, мене стримувало таке міркування: оскільки протягом більшої частини своїх мандрів я не вів щоденника, то чи зумію я спираючись лише на пам'ять, викласти події так послідовно і так до ладу, щоб вони і здавалися не менш правдивими, ніж були. Тут не йдеться про цілком природні і неминучі перебільшення, до яких ми залюбки вдаємося, коли розповідаємо про життєві випадки, які справили на нас незабутні враження і глибоко схвилювали нашу уяву. Друга причина. Події, про які я мав розповісти, видаються настільки незвичайними і чудесними, та й ніхто, з огляду на обставини, не міг би підтвердити правдивість моїх слів, крім хіба одного свідка, але й той напівіндіанець. Що я міг би сподіватися лише на віру з боку своєї родини та тих друзів, котрі, знаючи мене все життя, не мають підстав сумніватися в моїй правдивості. Тоді як широка публіка, найімовірніше, поставилася б до моєї щирої оповіді, як до безсоромної, хоч і мудрованої вигадки. Проте, чи не найголовнішою причиною того, чому я не здався на умовляння доброзичливців, була невіра у свої таланти. Серед віргінських джентльменів, які виявили надзвичайний інтерес до моїх розповідей, а надто тих, де йшлося про мої вимушені мандри в Антарктичному океані, був містер По, якого незадовго до нашої з ним зустрічі призначили редактором південного літературного вісника, щомісячного журналу, який видавав містер Томас Уайт у Річмонді. Він, як і інші, наполегливо радив мені приготувати повний звіт про все, що мені довелося спостерегти й пережити, і покластися на проникливість та здоровий глузд читачів. І він переконливо доводив, що хай би як невміло виклав я свої думки, сама невправність автора, якщо така матиме місце, забезпечить книжці більше шансів бути прийнятою як правдива оповідь про дійсні події. Та, попри його наполегливі умовляння, я так і не зважився зробити, як він мені радив. Згодом він запропонував, переконавшися, що я затявся на своєму, щоб я дозволив йому описати мої найперші пригоди він, мовляв, ґрунтуватиметься на викладених мною фактах і надрукує їх у південному віснику як художню повість із вигаданим сюжетом. Я не бачив підстав не погодитись і поставив тільки за умову, щоб у повісті було використане моє справжнє прізвище. Отже, два уривки з цієї нібито художньої повісті з'явилися друком у січневому та лютневому номерах південного вісника за 1837 рік. І для того, щоб ніхто не засумнівався в белетристичності згаданого твору, в змісті журналу біля вище названих уривків було вказане прізвище «Містера По». Читачі сприйняли цю літературну хитрість зовсім не так, як я собі припускав, бо, незважаючи на видимість вигадки, якою так майстерно була замаскована розповідь про деякі з моїх пригод, надрукована у віснику, причому жоден факт не був змінений чи спотворений, я виявив, що читачі зовсім не схильні сприймати її за вигадку, і на адресу містера По надійшло кілька листів, де висловлювалася тверда переконаність у протилежному. Звідси я дійшов висновку, що за самою своєю природою факти моєї розповіді містять у собі достатньо доказів своєї правдивості, і мені не слід аж надто остерігатися недовіри з боку моїх читальників. Після наведених вище роз'яснень, неважко буде зрозуміти, яка частина з поданого нижче належить власне мені. Навряд чи хто засумнівається й у тому, що на кількох сторінках, які написав містер По, Незмінено і не спотворено жодного факту. Навіть тим читальникам, які не гортали вісника, немає потреби вказувати, де закінчується його частина і починається моя. Різниця в стилі відразу впадає у вічі. А. Г. Пім. Нью-Йорк. Липень 1838 року.